چداه فکنه کبه جنیمه نو زید اوشتاتا پایزان دخلتم هر کله چې تاسو داخليږئ بویوتن پلوکورونه نو پسلیمو دا بویوتن منخپل خپل کورونه نو سلام واچوي دا اغه او چالتک استثناي شو وکنه ها پسلیمو سلام واچوي انا ان پشکم خپل متالکینو خپل اهل پس رضا من عند الله دا دعا مقرر ده د جانب د خدای تغیه من عند الله دا دعاء مقرر دا جانب د خدای نه راوی دا دعا دا او مبارکتا مبارک دا مبارک ولې دا زکه چې دی باندې چې کم دینو کې 100 دیږي دی باندې ثواب ميلاوي کې کنه ميلاوي مبارک ولې دا ثواب به نه ميلاوي کې ميلاوي کې او طیبا او ډیره پاکیزه دا پاکیزه ولې دا ولې مخاطب ته خوشحالي کې کنا درته وروده پرเมره توجه ویل دي کذا لکم دقرانگی یوبجنللہ ازم په افغانستان وی خدمت باندې مسالې سلامتش ساخذ باندې راکړه په یفي ا سممانه اتقینشتہ اچھا سلام واچې یو دې ویو بل سر مینه پیدا شي او رزق په خداه پراخه رزق په خداه پراخه کې دې دره دې کتاب قانون دې وړي کذا لکم دقرانگی یوبجنللہ لکم لایا الله بیانیتو استایتنا نالکم تاپلو مسرادا نا حضرت مبارکو چه خندق او خندقی کلون ناکنه او منافق پراگی روی سیاب زمان گاو کور خوش دیلگو کور خوش دیلگو ندخدو بعض مخلصین براگن کنا چه ردا سے یاد جمعی پا مانزدکی و یادارا چه خامر خندق تیجاگی کی جمعی تاجدی دی جمعی مانزدکی نباز کسانو با اجازت غختو نخاضر پا اجازت ورکو کنا او نشکاله به تاسو په مجلس کې ناشتو او نشته په قضایې او حجه تورې نهه کنه په حاضر مجلس کې او چناسه په او یو کس په نه د هودا څېر کورټ یو د سپاتنداس وکړ نو څه ستابو ترېزه او څنګه هم سړي لاړی د پېسکول کې مخواخ کبری او ګروته اذمنګ طالبان دا پروان لري په دې کوم پچو راځي خیر بده کزه موږ نه کوم ځکه چې دا نه ستو اته کارګنو کوم چې بیا په درس کې خبره کوم او, أو با با و دې کړه چې کانو کوم چې دا وګداناس ته نو او چې دوبه باندې دا اجازه ته نو و چې دینو ککم مخلصینو اجازه حضرت ته دی شو چې استخبار ولو غواړ اگر کدی په وزر باندې مپاسې درې دیو تلي دی خو تقدیم تق د دنیا پیګه او کار د دنیا یې پکاره د دین مخ کې کړه د نشته خپل ولا غختل پکاره. په دامه راځي. پیګه او بل او جماعت رات نو ساده غرمې پټې یا محمد اوخرج لیرا یا محمد اوخرج لیرا دا چا کې والی بس کنه دا لپاره نه پکاره دا لپاره سدي کتابي ادي بيد يرسل الله اخرج لنا يا حبيب الله داسه لپس پکارو په دې را درا کړي دابل رط ته دي د خبرې ښا اول چې کوم دی يهودو کنا يهودو چې کله به مجلس پکې کنا اته دي څه خبرې به پکې راغي نن يو نه ځان پټو به په يو بل بيزان او بس واته ده په کې دي بار کې وایي کې تا درې مسجد دي انما المؤمنون الذين يقتنون مؤمنان كاملان هغه کسان دي چې امنو چې ما نروړي دي یقیني کړي دي الله پر شربانه ترجيک د خدای رسول کړي دي او اذا کانوا معه اور کړي چې رسول الله الله علیه و سلم انه امرين جامعين پيو چې جمع کونکي د خلکو یعني هغه د ایمان اكيدېږي هغه د باګار د اټمن لکه د جمعې شو امر د خندک شو او غیره نو خو باګار د څنګه نکې نا... کنه ده کې خو خامغا جمع تعجتتی ان دان غزال شو نو لم نه زه حب نو دان نزي مومنان کاملان نزی حتی یست اذینو تر دې چې د اجازه تر شلانو غوړي او ان الذين به قسم کسان یست کا چتان اجازه غوړي دې کې کنه اجازه تانه غوړي اولای کله دین دا کسان دي یمنو نب الله چې ایمان رسول باندې وروړي فریضه ته کا ا هر کله چې کان اجازه ته غواړي د پانه دی عذر نبې لمعن شانهم د پاره د بازي کار خپل نه په اذن اجازه ته کا ادم ته سپردل لم چې دا هغه څوک ته ځه خوخه اجازه ته وکاو او چا چې ته دین خوخنينو مکو وته ماموله می ته ته سپارل مقام دی حرسل الله صلوات و سلام دې امنهم او واستغفر لهم الله او استغفار ولغه ولې کده دې دعوت دل تاسو مجلس نا په عذرم دي خو بیام تقدیم د کار د کار د دنیا یې په کار د دین مقدم کړی دې کنه قضا قال البيزاوی او کنا تساجدات ور کوټي خبره سره خبره کوم سب بیزاوی شه و دې چې بیام امر د دنیا په امر ددین مقدم کړئ د استغفار ولکو خپل په کار دی مغو علاوه ان الله غفور رحیم الله بهونکو مهربانه دی نا تجعلوا مګر دوی هم مسلمانانو دعا الرسول رابلل استاس رسول الله لره با نو ترجمه دی اضافه تمصدر شو مفول ته چاته شفعلته ذکر د پایل متروک شو مګر دوی تاسو را بلل در رسول الله داځه مگرګر دبه بینکم فق خپل مابین کې کا دعا ای ما ذکم په شان درا بلند د پاکستان سو بازل را لګیا زیدو یا عمرو یا بکر د یا محمدو موای رسول الله وای نس موای ابا بل جانووم دې تخه وای مرګیا لا تجعلو تاسو موږرتو دعا الر رسولی را بلل د رسول الله تا خلا کمې زاپتشو زاپتوم از در شو تا ا بينکم فقبل <سؤال> ما بین کی کداعا عبادتکم لکربل <سؤال> دبا دبا ما جوړ شل <سؤال> راغو بیاځه چې هله کده خناشه نو پکارت کراغ نم ټیک ټو کراغ نم ټیک دا او چر شلاده تمازو کین او ولو کنتم پی صلات النفل <سؤال> <سؤال> ام ورده ها ها چر بوله کې شو یا الذین امنو اتبعوا الله ورسوله ها ها څنګه عدده نمخ كده أيها الذين هم سجيبوا لله و للرسول دعاكم لما يحييكم نددم أن الواجب وفرزدك ندي اگرچه پمانزك لأذا فتلا مذبر شو پايلتا دام علماء ويچه سيدي فإيكي كان راضي او نأغا اول أولا كذي سا إن الذين ينادونك من ورائي الحجرات أكثرهم لا ياكلون اذا بلاغات راولګه د سوره انبال الله رزه الجنات فرمای چکا دي عالم الله الذين تاكيد سره الله په جنيا کسان يتسللون پیګه چې بي په مزدم مزوذي مزدم مزوذي من کوم د تاسو نه دیوازه پدا شحال کې جزان په يوبل پټهي دیوازه جزان په يوبل پټهي دیواز په لا وځ ی لاویزو مولاوزتن وی وازن ولی وازن لکه بایدقاتل ل ی قاتللو مقاتن وقع تان وقی تاالل ادرې ممساد راغلیدي که نه په یو بلبان نظان پټئ په ی حضرې ل نه نو بس ادیریږ ا کسان د امر دررسلهانه د ان توصبه هم چې اوبرسیږ دوی ته پیږه محنت او بلا د په دنیا کې وایا قضا قال المجاهد امام التفسير پیږه په البخاري په دنیا کې او يصيبهم يا به اورشي کې ديتا عذاب عليم په اخرت کې حاضرجي انا خبردار ان لله چې خدای دې پر مافي سماوات هغه چې د نچې پاسمانل کې دي اول ارضو پسموکو کې دي قد علم ما الله پوهيږي سبان رسبان دي انتم علي چاہ اخلاص پہ اکن فاق کئی لا عبادت پہ اخلاص کئی اپن فاق کئی او یومہ او یعلم یومہ بقصر بکی او اللہ پی جنی اگر رضو یرجعون ایلے و ینبئوہم اللہ بدیتا خبرور کی بما عملو واللہو بکل شیعن علیم مزد رباس خیل عرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفرقان سورة الفرقان چھدی دا مکی دی دیتو سورة الفرقان زکویش تبارک اللذی نظر الفرقان تسمیتا لِلکل بِاسمِ الجر دا سورة مبارک مکی دی وَهِيَ سَبْهُمْ وَسَبُونَ عَيَةً دَا اُوَوْا عَوْا عَيَةٌ عَلَيْهِ دا دیر مبارک موضوع چدا بَيَان وَحْكَامِ التَّوحِيد وَعَدِلَّتِهِ بَيَان دَا احْكَامِ التَّوحِيد دِهِ وَعَدِلَّرَ تَوحِيد بَيَانِهِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ او بیان د مکارم و اخلاق ده ده اخلاق او کریمه و ده مکارم و الاخلاق ده کم ازاپتی ازاپت سپت تی موشوب تا اخلاق ازاپت موشوب تی تا یعنی سو اخلاق کریمه ازاپت سپت تی موشوب تا احوال المعاد او څلوړونکې د دې په دې کې احوال لمحات بيانيي حالات د ما نه د شکر بسم الله الرحمن الرحيم یو بل موضوع باندې او بیان کړی دا شاشه جد پو نور لله موزو ایسو شهدی شفق دپا دموان یو دنوري دالهدا بس راز چې نوري الهي چې دی د غید مووانیو دپا ورپا کر پویوم ټیکتاو کدا پویوم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نامه خدای الرحمان چ به حد مربانه دی برحمت شاملہ الرحیم چ به حد مربانه دی پرحمت کاملہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا لبېځوی شریف مبارک چ دی دغه خود دا ده د دینه شورو ده دا د بظوي مباره چې دینو په دیته بضوي کې خبرې کوو او دلته پهکدونونه نهکو هغه داې چې تبارهکه چې دی که نه دا دا, دا یو داسې دا و دا دی چې دا, دا, دا جاې د ار خیر دی او ناففی د ار نقصسان دی دا تبارک کو تبارک تبارکو تبارو دا د سیو وسبتی چې جامې د ار خیر دی او نافی نافی د ار نقصان دی نو د دې په ارزې کې مناسبه ترجمه کیه علماء مو دا ذکر کړي دي چې د دې ته مناسبه ترجمه دادا چتاع علی آل الله انصافات المخلوقین دا مقام د سدي د تنزي دا مقام چون ک مقام د تنزيد خدي دي نزح ينزهه ترجيح انده خدي د صفاتي يو شپاتي تنزيحيي دي تنزيح او بل صفاتي تمجيديي دي نو دا مقام چون ک د تنزيح مقام دي نڤدې تی بارما نڤدې مقام کی یی مناسب ترجمه ول مولې کلیرا تعال الله و نشفاعت المخلوقین خدای پاک برتر دی د شفاعت د مخلوق نه اکرته باید ویږي چې خدای عالم دی او بنده معالم دی نو څنګه د شفاعت د مخلوق نه برتر دی مګوی رورا د د بنده علم او د خدای د علم په مابین کې به و نه بېید دی خګې دا وجه را معنا چې کولی چې علم د خدای پاکو هغه قدیم دی د بند حادث دی علم د خدای شپتي ذاتی دی د بند شپتي مستعار دی دا خو شپتي ذاتی نه دی دا چې ته مو چې په دغه علم نو او په خوده راوستو او بل لري چې دا د علم چې دینو دا ګيکه ذاتی نه دی دا دا مستعار دی د واجب تعالی طرف نه دی د قفالت درېمه خبره موناته قود علی کلي دا, دا, دا چې علم د واجب تعالی په تمامو کلیاتو په تمامو جزیاتو دی علم د بنده چې دی دا په ټول کلیاتو او په جزیاتو نه دی سنورم خبره موناته قود علی دا چې څنډه واجب تعالی پزاهر او پواطن دواړو دی د بنده صرف په ظاهر دی او په باظه ظاهر دی خلاصې کلام دارو وتا چې ضدانی مفترقانی ضدانی مفترقانی اي تفرقي علم د بندا او علم د خدای ضدان دی اُل متفرقتی ای تفرقی فکامله تفرق سرا داسې لب دی ځکه خدای پاک کوئی چتا علی الله او صفات المخلوقین الزی اغب نظیر وب مشل ذات یو لوی عظیم شان یامت نازل کړې دی په خپل خاص بندا نزل الفرقان دبې زابي په حشو کې کړي دي چې فرقان مصدر دي د فرقا يفریقو فرقانن ا دې په خپل معنا مصدر دي بجوي چې نازل کړي فرق نو دا حمل مبالغتا دي پرکه نازل کړي دي نبدا داسه ترکیب دي لکه زیدن عدل انما هي اقبال و ادبارو کما فی المطول او بازو اکثر پدی چرا فرخان پولان مزدر دی مزدر مبنی لیل پائل دی شدی پارک د پما بین دا حق و باطل کی دقننگ فارک تی پما بین دا محق و دا موبتویل کی محق چپ داو نبوت کی رشتون کی او مبتل چپ داو نبوت کی دروگ جن دی ا دین نازل کړی دی اعلی عبدہی بیزاوی فحشولی کړی دی چې دا عبد زابط او زمیر دی ده دای زابطی عهدی دی په خص خاص باندې دی ییکونه کی دا لام حکمت دا دا دی دا دې تلام حکمت وې دې تملام غرض نه وې ځکه خدای د اغراضونه دا مونږ په عقایدو کې ور دي چې پیګی چ افعال د واجب تعالی معلل بالاغراض نه دي و داږي وجتا ده چې غرض دي ته چې په انسان باندې چې په ذات باندې بایسي دی و ته محتاج نه خاته محتاج نه دي بلا مي حکمت وې دي بلا مي پرصفه وې دي ملا مي حکبت وې دي بلا مي غرض نه اغراضونه خدا پاک پیل پورت دی لیکون لعلامین د دې د پارچې د پار د عالمین مراد د عالمین چې د عام مخصوصه باز دي د دې نه انسانان او پیران مرادي ملایکو د پار پیغمبر نزي نو عقل د عالمین نه مرادي او بیا په زیع عقل کيم خاص دوه قسم مرادي دریم قسم نه ویږي او شاور لله شب مبارک دا فرمایي دي دي يکون للعالمین تشید عالمین د پارا یعنی د انسانانو د پیرجان د پارا نظیرا يرون کی پسورت تعدمی ایمان کی چې ایمان په خدای نو الله به د پیغمبر علی سلام به ویری الذی دالی اکونک زمیر چاتر آجی دی دا عبدی دا عالمین و پارا نزیر آجی رون کشی او دا بالکل اقتدادنو بشیر ذکرا نگی چه دا نزیر مزداخشتا دیو دا بشیر نشتا تکتا بشیر را نگی دا اصدادین رستو چه نزل الفرقان علی عبدی هی لییکون للعالمین نذیرا وذ بیان د درایلو د توحید د واجب تعالی <تصفح> ا داغه نبرشتو بیا دد وی چې کومي قبایف تی د دې قبایو ح بیان بکیږي د رې کشما قبایف تی پویږي او ذو منزل متالق تی بل د منزل متالق تی بل د منزل علیم متالق تی منزل قران عظیم دی منزل رسو الله دی او منظر عالی رسول اللہ دی راضی جی اغزان تی چددر اختیار او واد دا اسمانون و دزمکو دی ولم یتخذ ولد ادن دین الواد لرا پدی کید رد دی پا یہودو پا نسوارو پا خوزان قبیلی چیدوی ویڈی چا الملائکتو بناتو اللہ. اولم یقل له شريك في الملك دی رد دی په سنویو باندې او پرې کې رد دی په عبادت الاصنام باندې مشترد الله د لپاره شريك په سلطنت کې او په اختیار او په واک کې او خلق كل شيء او د پیدا کړي دی ارشه نه میسچ په مختزم کې دی هغه د پیدا کړي دی دګدا او پدې پیدا کاول کې وسره شریک نشتا نو په خدای کې بم سرندې دا خطا سم نه معنی کوي چې پدې پیدا او کاول کې وسره شریک نشتا نو په خدای کې بم نه وي هر شی پیدا کړی دی فقط درو تقدیره پرېږي نو هر شی ته مناسب خواص ورکړي دي پیگه ار شیع برابر پیدا کلی دی پا قدرهو تقدیرا مانا دادا چه پا سواہو تسویتا دے برابر کلی دی پا برابر ایسرا او ار شیع تے مناسب پیگه مناسب خوانس ور کلی دی آدنا ترجمان گزکو کلی دا دا قدره مانا اوکلا پا سواہو تسویتا چه مو پا سرینو تام د دې لپاره وکړه چې هرورا کته تقدیر په خلک نه معنا والی خلق مرتب دي ک خلق په تقدیر مرتب دي ها ته چې تقدیر په خلک نه معنا والی مدل تکیید پهقدرو تقدیر په خلق مرتب شو خلق و كل خلق كل شيء سره دنج په واقعي کې خلق په تقدیر مرتب دي دا د اړنه جوړيږي نزدکموغه ترجمه بالکل بدلا کړل چې مراد ده تفسیره او اتخذو دا بیان د قبا یحدی د دې ظالمانو په شان د سکه رازې واجب تعالی کې چې منزل د قران عظیم دی دا بیان د قبا یحد اهل مکه دی پښان د منځل د قران عظیم کې چلن آتا نه دی ومتخذوی تجویذ کړی دی او نه ویل دي منونه هیڅ یواز خدای نه خدایان داس خدایان چې دی پنزو کارونو کې یوم نشکوري راځه لا يخلقون شیئا یودارا چې دوی نشه پیدا کولی یو شی بلکې دا لاڅکه وهم يخلقون وی پخپل پیدا کری شی وی دزکه دی جو جوړ کړی بل چې ولا یم لکونا او ذی قدرت نه لویزی د قانون نه پارا بل خودر کیناتا درم ولا نفا نه د دپې د zarar دل تبد پک دی بیا امضاف حذف شوی دی مزافن له داغه په دغه قلم شوی دی داغه یاره دا پیار شوی دی نه د دپې د zarar او لا نفا او نه د پیدي جل د من منفعت ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا او دې نه دي مالکانه اختیار نه لري موتن دا موت په معنا د ایماتت دي بس راځي د مجرد په معنا د مزيد دي د په پیګي د طاقت نه او اختیار د لذي موتن م... ایماتت احدن دمر کوولو د کس او ولا ولا احيا احدن دجم دی کول د او کس اولا مشوره او طاقت نه لری د باس بعد الموت دا بیان د قباې خدای خو د دې بلې یاد کی د مشرکانو دی پشان چکم دی د منزل کی چ خود قران یزیم دی بلچی وقال الذین کفروا او وایغه کسان چې کافر دی ان هاذا نری د قران یزیم الا افکو افتراء هو مگر دا دروغ دی مربن متوی افکو اسوعل کذب توئی بدرین دروغ افتراء خو چرذر زن جوړ کړي او ان فالحی قوم ناخرون ايمداد دی د دسرا د دی محبت سره راځي جیمداد کړي دی د دسرا علیه په دی افترات زمین را جی دی قوم آخرون یو قوم بل چا غا قوم بیوی چا قین نصرانی دی آنغا قین نصرانی چا کمو چا داغنن بالعام دی یا قیس دی چنبی علیہ السلام بپا آنغا داخل دو بیا گو سر امداد کری دی سواللہ سمان پارا که میرا دی تخکیر کرو راده او نفقد جاو ظلمن و زورا تاکی سر ایرات نلو کلو ظلم تا کفر تا, او شرک وزور او دروغ تا دروغی خالص دروغ د جان جو چې چه داو سراغ سریم داد کرده. او قر او دی وی چه اساتیر الاولین نکتتبخا چه هو اساتیر الاولین چه قرآن یزیم افسانه بیسند کسی دا پقوانو خلکو دی اکتتبخا د پبل باندې کې لېدی دغه قوم چې کاپدي بیمه تفق تي چې پد ل خپل کتابت نه ودی اک تتبها چې د دغه قوم نه لیکلې دي پبل جا نو پخیه تم لا علیه بکرتم و اسیلا نو دا قرآنی یذم لستی شپه د باندې دې تم لا املا خپل مشوره معنا نه املا خودی ته وای چتلی کل کې بل بیان کړي ها دې ته املا وې دل تک یا امانان ده دل تک املا پمانه د کرا عطا لستیش په دمان دی بوکر تم واسیلا سبب وې گا نه قبل زوال او بعد زوال الله د دې شوبې نه جواب کړي چدا ده قل بشر نه بهر کې دی قل انزلہ الذی نازل کړي دی دل را غزا يعلم السر چه پټي چه پيغي په غيبو کم غيب او کم سر چه په اسمانونو کې دي او په زمکو کې دي راضا انه كان غفور رحيما دي بخوند کي محرومان ندي نو لك سنغي چه دد د علم سربل سوک شوق موافق ندي نو د کلام سره هم مناسب ندي د د علم سره څوک مشهابینشتنه دا کلام سره هم بل کلام مشابینشتا او وخت دا بیان د قبای حدی پیګه کنا پشان د منزل علی کی چرشلا دی دی ویدا څنګه پیغمبر دی وقالو او ودی راویجی د ظالمانو وی چې مال حاضر رسولی سودی دی پیغمبر لږه یاکل الطعام کما نه اقلو د تعام خریده کمن خری منګا خری او يم شي په لاس شي او د دې زی په بازارونو کې لکه چې منګازو د د پوقیت په منګ نشټان من ګشه متابيه دري وکو که څه په د دې کې هغه په من کم شته د پوقیت کم دي د اي وې چلا ولا انزل الیه ملک ولین النازل ییږي دته یو پرشتہ بس نو پیکونا ما آکو نزیرا نا پرشتب درد سر یرون کی تزدیق پی کئی تکتا درد د پکئی پرشتبو سر گردی پوی کئی کنا رازا نه لحاظ ردی وجنا آغب تزدیق کو کی چالکا دا اومن ہے دخوری پیغمبر دی نو خلق پی اومنی نو درد در پیغمبر ہے نبشو بلالشی آیا دا سر چا او یلقا ایلیف کنزن او یا چې کوم دی کنه لولا او یلګه ولې نه نشو راغورځولي په دبانې یو کنز یو خزانه تیکتا دا د أغې نه به خرج کەیو او مشي په الاسواق تبہ محتاج نی چې د طلب د ماشه په راغې کې ګرځي یو کنز و دروغورګول شي اولو لوي خزانه او دا أغې نه چې کوم دی خرج کەی نو دی به محتاج چې بازارونو کې باندې ګرځي او بلدار چه سو د د پوکیت پا منگ راشی او تکونو له جلتن یا اکل منحا او تکونو له او یا د دی رسول اللہ دا پار جنتن یو باغ یا اکل منحا یا اکل من سماریخا چه دی داغید میوون خورا کئی نا پکان لہو فضلون حالینا دب ده فضلت پا نو سو منگ بے قابیداریو کن او وقاله الظالمون او وی ظالمان کمزور المؤمنان ہوتا دا حقیقت به دې بار بار متاته خوده دي چې انت تتبيون الا رجلا مشهورا چې تاسو ته بيداری نه کوي مگر دیو شری مشهورا شاغه باندې جا کړي شوی دی چې ما غی کار پرې خوده دي ولې د مشهور نه پدې ده کې شه په خپل معنا نه دی مراده بلکه لازم د شحر مراد دی شهر مراد دی یوشویدی چې دماغ او حواس یې کار پیخو دي الله په کوی چې انظر وګوره په نظر ده تعجب جکای فضربولک الامثال سرنګ بیانې ستاده 파را پیګی مثالو نا پدې شپاتو نو سوهو سوهو فضبلو بس دې ګمراشو بځان لیکانر خدا فلا یستتیون السبیلہ دی طاقت نلدی پیګی او دلاری او لار الهدایت السبیلہ سبیل الهدایت بلکی هغه به بند چون ک دا موقام چې دی د اوا دی نه تر جم و تبارک کوو تبارهکه تکان خیر خیر د خی دا چونک مقام د ااتوا دی که نهدي ورالی دی که نه دا مقام دی ته مقام د ااتواوي د مناسب تر جمدار چې تک سره خیر پیږ ډیر زیاتتی او د حد نه تیر د خیر د خ پږ راسه کله چې او جینسان مال ورګی کنا نبي به اے به ام نشماری دومره بګور کی چوبې ام نشماله او خبر بملی چې دا مال په کمځه کې پروت دی او کنا دا ستکا سر خیر وو الذي اغذى رزقي ترچا پوراخه کې سو په اخلاص نه کیجی او چتنګ یې تاسو په کولو نه کی تبارک الذی د برکت خاون ان غزا ته ان شاء دی یوی ترانس کړي ਵਿਚار د د د پاره ولي چې کوم دینو کې تاسو باغن کېږي او بیا کنه دغه نه ان شاء الله کډال الله خو خوشي جعل لک نو وبګر دې ستار لپاره په دنیا کې اخرت ته ته ونوي اخرت کې د مشیت ته کې نشته ال تکي ان شاء الله کې یقیني به اور کئ ان ته یقین دې د دا, دا دنیا سراؤ لگا وگوری احسن چه آخرت سراؤنه لگه ان شاء ان ارادا کاللہ ارادو کی نجعل لکا او بگر دستار اپار پا دنیا کی آخرت کی خوبی یقنان در کئی خیرم من ذالک بیگه بهتر د تقی نچرہ بیس ہوئی چبی کم پرمائش کئی راضا چې بستان دیو کنز دیو ملک دیو وغیرہ جنات ان باغنہ فذي چې بيږي به منته ته له نحار او وي جعل لك او اب گردش تا د پاره خوشوره جمد قصر دا قصر وی لیکي کې بالا خانه تا بالا خانه بس تا د پاره وګردي کې خیريب په دنیا کې بسرا ده او اخرت ته یقینا به ورته ده بسرات دي بل کذبو به ساتي بلکه دې تدذیب کړې دی دروازه د قیامت یا قیامت د ساعت تک وي چې په یو ساعت کې بقایي میږي په یو ساعت کې ملکذبو به د ډیر نومونو دی بش نومه یا رضیزه یا پدای باندي وایو یو مستلاخ همته وي قیامت دیوم تلاق وي تلاق وي ويوم دا تلاقی ګریاس نه چپتوي سره چتهونه وایي او کړه تلاقی سمانا یعنی پیګې داسمانو د زمکه خلق په ملاقاتو کې اولين او اخرين په ملاقاتو کې یو بل سره یوم التلاقیم متوي خو په تیسره غري رازجو او یجن لك قصورا بل انو دتا د ارده دا کې مناسب ترجمه وکړه خیر کو بل کذمو ویسا بلکې دوی تکذیب د ورځې د قیامت کړې دي او اتدنا لمن کذمو ویسات سیرا منگا چا او موږ چې کوم دې تیار کړی دی ا چاد پارا چې چا تک زیه قیامت کې لري شهیرا او نهایت بلیتون کې او صحور او دا قانون دی تزار اتهم هر کله چې دا جهنم او وینې دی لہا نو حضرت تيرميزي مبارک کې تپوسو شو تيرميزي کراغدي چې حضرت تپوسو شو چې دا جهنم بلیدل کوي یو او ویلھا عینان ته د سترګې پر او بل او جبې او تدعو تدعو من ادوارا اے دے برا بلی دا جحنم چاچو او ایمانو فانتا و توحید تشاکر دا دا سبتو الیا یا کافرو الیا یا کافرو ما تراب ترازا دے خراش رازا دا ستا زمان لکھا سی ابے پیش جحنم پاوت دعوت تور کئی الیا یا کافرو الیا یا کافرو الیا زمان تراب ترازا تزمان ملمائی ہے دا فوتو حدیث مبارک اداره دی دا پانزم حدیث کی دیخه ند د دې بس ترګبی دی جبشتا مې مکانم بې دی هر کله چې ویو دا جهنم د لری مکان نو سميو ولها ویجه کنا ند بی بوبوري دا جهنم دی او ني رأت کې وري امیر جهنم تراځي د مرګ لري اپایل دی وري هر دا جهنم دی او ني د مکان من مکان به د لکه د سلبیخت و کاو ممسابت و غیره دلته کې او تصی په ح کنیته نو دده نو دکه دا وغیرره داس او هلته تصیبه نو خبر میکړ دلتهې تصب په حی کنیشته نو زمون پهېسهکار دی چې د خ پ بر په نور پهې بسمونږ دی کې منتیې خبرې ل چلیږي من مکان د مکان لېله سمیو له. ندوی بووری دا دی جحنم دا پارا. تغیوزن. خیگه تغیوز سمانا یعنی جوش. تغ... ورکخا تغیوزن. ورکخا یعنی غوصا. تغیوز دون بپ تکادو تمیز من الغیز. اس اس نقل من سرچتا. دون ودا جهنم ده کافر و تفا غصوی تا میزو من الغیزو چر ده غصی ده وجنه چکم دی نو ده سشی یعنی رغشی جدا شی خوش لیگی تا مانا او بانزی ده تغیوز مانا ده ده که پسوتو الغیلیان سرکڑی لوی با ووری ده غیده پارا تغیوزو نو تغیص او غشید ته وی غوسه نو ریدل کیږي دا مقابله دا وری دونه ده نو دا ترجمه ته صوت او غلیان کړی دی چې هغه صدې د جوش دی او دا د جوش د آواز مده غشیدو کې نه دی اوس مې په خیږي پد بیت کولو لا دی ته چټو دی کبیره او بل او زه پیر ثمنه صوتن شدیدن سخت आवाज بهوري چې سړی به بالکل کني او اذا اولق او ارکل چې دی اور دولشی پتره کد زلت سرا دا د اولق معنا ده پړې پتره کد زلت کنا اور دولشی من ها په جهنم کې دامن پمانه د پیری فیها مکانن وایکن په یومکان تنګ کې جیلب پهګه ده راغلی دانس مکان ده دمرتن ده شفا اللہ خم بابا کدی راکنی مقررنی پویگی او تللشوه بای پویگی ویدادوی دا لازون با ستون تللشوی اللہ لازون ویدادوی دا لازون با ستون که تاوک تاوک تاوک دا سری شد دا لازون ویداد سی دا قصر با لازون یو دیتا با متاوکی زاد خوزون منشی توبہ دعوہو نالکا واروکا ندی برا بلی پا دغا زے کے سبورا حلاکت یا نموت دوی بھئے مرگ تب اچھے گے وی اے مرگا کم زے کے یا لڑا راشا سمانا دمرا سختی دا چھے دے با پا مرگ باندی راجی بھی خمرگم نشتا والا فئی کہ مرگم مرلنشتا اونالیکہ تبورا موږ طالبان مې اوسړي چې ګم دي ډېر وی فزوليات کړو ډېر فزوليات او رشوتونه او د ظلمونه کړو مې بیا تل نه سانه خطاږي نو موږ په مدرسې نه اوس تویشرا څو طالاب دې تاسو قران شریف به اوس دې پیو لري چې ساتي وږي ان موږ له اوس ته یاسین مبارکه موي نو چې موږ ختمونه راغاتهږي آ تکه دا درو می سرخط کیږي او سلی نصاب بالکل نه نو قربای دا چې کوم دي خیراتونه كله ساتي وځي اكن په خپل خدای او په خدای شکرونه چی کنه مې بیا به مرګ او وړي مرګ هم نه ورتای دمر سمه خالي چې پینځل د سورج د د زل کدن شریدي پینځل د سورج مې جلې بی دینه لا تد الیوم ان دا موت وې دي شي اڅه چې کوم سختی د مرګ دا پروان لري بلابون کنه طويله دومره طويله د اخشیر لا تدل یوم دا به توبې مالک په ورته وي چې مرنا بلې صبور امحدا جو هلاکت و ودعو صبورن کثیره روع بلې هلاکتون ډیر لا تموتون ابدا عمره بنا مرګ پکې نشته بره بنا حلاکت را بلوم د خاص نه قبلي قل تو اي حضرت چې از غاله کا اي د جهنم چې لوی قهر دی تو اي چې د جهنم چې د خدای لوی قهر دی خيره بهتر دی ام جنت الخلد او الكا جننت د امشو سدو التي وعيد المتقون ويعيد بحلم المتقون دونه بتکبی ولی دامی ولی روستو زکچه عید مو شول ترسل پکاتی کا التي اگر جننت جوادے د متقین سرش وی دا ار چاسر د دی وعدن د گوری نا خو را دا کا نظر مو عالم لکیدی چہ ما 15 سو تفاسیر کتلیدی فایز ذکی مدان مدید لی چې خدای صرف جنته فورن په پا ایمان ورغی بلکې هغه سردا امن الصالح او التقوا خبراله دینځه سوته پاتې وې ما کتلید کانات لهم جزاء ام ومسيره او دا به ویده د پاره جزاء یعنی جزاء د اعمال صالح او ومسيره او دا مسير یعنی اخری آرامگا اخری ټیکانا دا جنته او جنت دا ماملہ دا چې له هم فيه حاوی وي بددې پدی جنت کې ما اون کما ید دعون ها مشتا خو مایشا اون سمنه چې د دې بس ځکا خوایش وته کی یا غبکی خالدین او دې پدی کې همیشئ یو صلیم مبارک کراغلی دی رسول الله ته او صلی الله علیه و حضرت وی دی جنت کې اصول به وې ته ما دی اسونو سره ډېر شوق دی وی او وی او وی په پکې وی جنت چله کنه وینا کنه به وستا ترای شي شتا به خوښ دا اس په چې غم سرو د سرون زرونه جوړي د سرون زرونه بجوړي او د د بو وزري وی تب په باندې شي او په جنت کې بده کړ دی نوغه خیر تجربه نه کوي ویچ دا کړه دا سینګه د سرو زرو استي نمه دا اس دغه وخت چا جوړ کړي دي د طالب پدی کیا ثلکه سودا دا چې دا سرو زرو کله اسینګ کړي نمه دا دغه وخت دا سینګه دي دا دغه وخت دا چا جوړ کړي او دا کم خله جوړ کړي دا بم جوړ کی کله پدی کیا سب بوت دی راځي ثبوت دښتا ستوري پکی خدای <سؤال> خو خیر چې جوړیږي نو خو خو د سرو <سؤال> زرو 900 کوټه د سرو زرو ندی جوړ کی کنا ولی پیپریف خدای خدای پیل د خدای په پیل <سؤال> کې خدای مونڅه سودا نشته دي خودونه دا یو خبره ده چې به دوه منته ولی مالي میږي مونږ ندی د لن زم مونږ نه لیدل خدای د ادم د شې نه دي کستا ادمي رؤیت خو دلیل نه ادم د شې نه دي دا څه خبرته ګره چل داش پر وړاندې په دغه حدیث کې راغلی و یا ها بيدها اس پتا سور کې او په ټول جنت کې ودی وګرځي پس ولې ودی وګرځي بلې ور سره راغلی حضرت ځویداري په پکیبي بیا او خو بیا حضرت په خندل ویولې د انسان دا خپل کنا خپل مزاج چا پرېږي د دې دن مجبور دی وم دقه تشغوب باندې دی لګي عادي او په یو سات کې وځمکه کې ووري بیا په هغه کې ته مو شي او بیا باگر ہوگی پیو سرکت با پوک شي او بیا لو شی او بیا غوبل شی او دا غین ودانے دیوی زیدی سی نوی حاضر دیوی زیدن رازا خدا پاک تمہت ہو بی لہم فی هامای شاون شخوایش و تکی زکت دار تکی خدا پاکوی لیت خالی دین دی با با دیکی امی او کان علی ربی کا د دا د په م پر ولیګارستا پیږې وادم مؤولله دا یو وا د دا چې ددن سوال کې دی شي مؤوله چېدن سوال کې دیولی ځکه چې چا سره وا دکي د ناغ سوال نه کوي عرب بناوه آنا ماوانا الله روسوی کاله توخ د لا یو مر کیا سوالو کاکن نه او بلملائ کې ممر سوال کئ ک نهکئ و, و مخک تیر ن او رو شبم راضی ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومناصلح من ابای ما زوج من ذریاتهم سوره المؤمن خیر لای شي چې ملایکان مل سوال کوي کنه دقم سوال ثابت کو چې د دې سوال د خداینم په دنیا کې کیږي او دې په سوال کوي او د قننګي ملایکو مرله سوال کوي بس دقه ضروری و او ویام شروع او pkg مخ چې الله pkg دی ټول راجم کی میدان حشر تا وما ماما سرت اقا خدایان نا یابدون چې دی عبادت کړی دی من ذو لله سیوا خداینا لکه ای صالح السلام عذير عليه السلام ملائک دامه ولید از یعقوب الله واشتو ازکه چر روان سوال جواب دین د زیان کل سره لګي چا سره لګي لو په یقول خدای بو تو دو شقدي خان تو ګورې چې جواب په اطمینان د کم شخص تر کېږي ا انتم دللتم ايت تاسو ګمړیا يې کې واقع کړیو اي بادې زماده بنديګان چستا شو عبادتې کوو ها او ام هم دلل او قد بي پخپل الخطا کړي ولا ارذن هدايت لاره د هدايت پخپل خطا کړي وا نو قابل اغوی بو توئی سبحان کا پاکی دتا لراه د شریک نا ماکان یم لنا ندې مناسب زمنګ د پاره ان نتخذ من دون کا چې موږ اونې شو عبادتانا من اولیاء کا سازان او دوستان اتباع دلته علماء د اولیاء ترجمه په ادمه سره کړی دا یکتا نما دا دا چي جواب په اعتبار د شخصاني وشو چې دوی په خپل ګمرا دي مګ ندي ګمناکړي ا ما نه شو کبلای شو او ولکن متاتهم لیکن تان نه پور کړی و بي تا چومره دوی وته غوټ کړو روزي دوی وته پره و واابا اهمو د دې پلګونو ته تان نه پور کړی و چومره دوی وته غوټ کړو روزي دوی پره کړی و حتا چب ذات خودوی نسیت پریخو دو او قرآن پریخو دو نا ندولو السبیل قدولو ادللتم کم یو شخصو بیم شخصو او کانو قوم بورا او ادا یو قوم اگه بورا یعنی حلقا بورا پماند دا جمع دا بائر پماند حلقا دی چه حلقا جمع دا حالکتا خدایو اوم بذات خود هلاک بارې بورو کوي الله پاک ويو چه زالمانو فقط كذبوكم كذبوا دا عزر عليه السلام مسیح عليه السلام ملائک تديبو قسطاسو بما تقولون تاسچسوي چه د يرد دي د خدایان نه پوماتاستطيعون تاسو طاقت نه سرپن سرسمنا ددته د عذاب ده اولا نصرى او ند امداد پمنه 10000 کې جناز سره امداد وکي په يګي جناز سره په خپل امداد وکي سرپن دا اولو د عذاب, عذاب بلچا تا اولا نصرى ند امداد په يګي شزا نه په خپل د پکي ومن يذم اوره رچا چ شرکو کو فیتفاق تم مفصلين سره ان الشركا لذلم العظیم تا چې شرک شریکونی او په خدا من منکم د تا سنا نذقو عذابن کبیره موږ اوس کو په دبانې لوی عذاب چې د جهنم عذاب دی او دی وی حاضر رسول یا کل الطعام بېګي او ویم شی فلسه هغه خدای جواب کوي هغه شوبې نه جواب وره آی تر چې دی دا بازار کې ګرځې دل او طعام خل د دې د نموتره مناپات نشته اوس بعضې چې کم د یاکه بازار تولي ن نه بس پیرې ما او د پیرې سره مناپات راغلی دی او درې حالت سره مناپات نهږې و د پیرې سره دا چې بازار کې ګي دار ټیک نه دي یا لکه ضرورت تپاره به بازار کې نهګ دي خدای پا کووي د نبوت سره مناپات نه استاد اوستا سره مناپات راغې خدای د خیر کو مو بې پ شو او نو شلې په بازار کې ګور ټیک ته اسې بازار کې ګرځې درته غنې دي او شنه د غځي د ضرورت راغې نو کوولې د خدای یو کعالم نو ګرځې دا او شلې چې کوم دي ابن مسید کوي ته وی روزانه د بازار ته ځي وای د بچو وی ست بازار ته ځي ته پرځما وی ته هغه کې راغلي چې سړې بازار تلار لاړ شي او بازار کې دا خرڅوله واشتل کیږي او دی ویچ لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بهد الخير ولا كل شان قدير دا حدیث مبارک وی دا په ټول کتابونو کې راغلی دی دا د په عمل نامه کې به الله 10 لাক 10 لাক او 10 لاک چې دین واغا ګناونه پور لورې او 10 لاک درجات پور ل포تې ته وبا علې باران دی دا کذا فیرمیزي څه؟ او دا نشکات مبارک ټوله حدیثو کې دارل ماغه کلمه وایي دا کلمه دا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و الحمد يحيي و يميت هو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير ا دې کتاب پیدا کې هغه کې مونږ خو دا حدیث نه یاد کړم خو دین نه یاد څه ده ما سوره او یاد کړ شي زمما د خلې نه په یادو یاد کی کنا دا ستار پر کتاب نه ډیر اوچتا ابا یاد لري رزق نواله په کویو وما سن قبلک مونږ نه دی نه دی لیکلول به پیغمبران الا انکم مگر دوی لے اکولونا توام دوی با توام خورو او یمشونا پلا سواب او دوی په با پا بازا انوکی کرده دلنو تبا مقصی کرده ناویتا چه شوی دی شوی دی حضرتنو آغا بتاتا میلی کی گی او جعننا بادوکم لی بادوین فتنا <coughs> او منگا گردوولی دی بازی د نور و بازو دا پار انتحان سنگا یو طرف تا دی یو سلی تا می پکیری ور او پهل تمی مالداری بلته می مالداری ور کړی نو مالدان په خپل ځای خوشاله دی وګي چې بس ور راغا او خدای مال ور کړی او فقیر وایو چه ما هي چنه دارم مغمه هي چنه دارم د ستار دا دا چې دا کنده فقيري بیا بچي تا وري دا هي دا فقيري ذات یو دی چې دی کې شی متضمن دي ضد لره پویږي سره د فقیرانه پا پاره غول او چرته چا ماله نه کټولې په ویختيږي د دام یو قسم له هغه دی خو او بل لاره چې په دې باندې دونه دون زمي واري نشته بس راز دني واري هم نشته په فقیر باندې دونه دون دون زمي واري کمې کم چې په غني باندې دي دغه ده یو طرف ته جوړ دی بل طرف د بیمار باندې زمي واري دي دي په جوه په په هغه پا بیمار باندی اغنشتری داچه در پی پسید منگ اگر دولی بازی دا بانجو دا پارا فتنا یعنی امتحان تصبرون چه آیت آسو صبر کوی او کنی کوی او کان ربو کبشفیره او دی بینا سطاب پروردگار سطاب بشفیر دی بی من و من یزعو چه سوک صبر کئی او سوک جده پاگا کئی رادا جی دا بل سوال لحل مکور وی کی او وی ان پن فلما و په سما رازه کدا سن دږي په څېر دینو دا بو بو کی زو کو ناته یی پاشمان کی دي نو دا سدون ال وی وی خبره کی ترازه وری اچ دی کنه چې تی راخ په بو ز پورتکړي وینو ځاوت یې دا ولی وی دا آسمان ما ټینګ کړي را سات دا زذوی وی خبره ته تو ګوري او وی کسان لا يرجون چې دوی نه یریږي او امید نکئ لکه انا زمونږ دمه لازی دو په باس بادالموت سره سوي چلبلو انزل علينا الملائکه ولین نن ناجيږي موږ ته ملائکه نو دد په دغه باغ پرشتي اخبار او نران ربنا يا موږ ته په وليني نو پروردگار پن هاذا حضرت موسی عليه السلام ندیته او شمو سورمو حسابي دادا ا شامنصور مو کنه او نوې مصالح اسلام ته غوول لیدو دې دې فاطمه ریچ موږ بخده وی دغه شاک کنه شي او نږا ربنا ايا بمونګه چې کوم دی خپل پروردګار نو موږ ته به خبر نه چې دا محمد زم ما پیغمبر دی تاسې اومانه الله پاک وی چې لقد استدبرو تا کې سر دی تکبر کړي دي في انفسهم فشان د خپل نفسونو کې انو دا دا کی وی کنا چلول <سؤال> لا نزل <سؤال> علینا الملائکه <سؤال> دکتا دغه کی وی په دې سره تکبرونکو چر پرشته دنا دی په پتمدی په دې پتمدی چې پرشته بمونته راځي او اتو او توون کبیره او دوی تجاوز کړی دی په تجاوز لور سره ولی سوانت روحیت ته خدای یو ک په دنیا کې او حضرت کلیم مبارک ته نه حاصل شبی او دې ته به حاصل شي وخه وخه دې چې تجاوز وکړي ته کنه دي دا په هغه ټکی څالو لگے د دې ټکی سره بتاوله کوي الله رحمن جلل فرمای چې خیر دې د پرښتې وې د پرښتې مون ته ولې نه راځي د پرښتې کومه کل راوت او به به دې امان وغورځي راځه دې د پرښتوب ته مې يوم يرون للملائکه پکه مورزبانی چې دوی او وې نه پکم تیم کې په وخت د ځل کدن کې او یا کله چې د قبر نه راپاسي تیکتا یا په يومه قیامت کې دغه قول د علماوی سو قول دي دغه وقبه نزع کې یا د قبر نه چلا پاسي او یا پسو په قیامت کې آئے نه آئے نه قیامت کې نو په یي کې چدی ملایکو ونی نو لا بشرا نبه چې کوم دی خوشخبری اذا قرص د المؤمنانو او ممد مومن... د د دي کا پیرو د پارا ا د مومنان د پروي کنه وي پارا ببو شرا بال جنبي ګوري يومل المجمين ا تا اورز باندې لپاره د مجرمانو کوي يقولون ذي بوي پرشتو تبوي دا ويقولون زمير براجي کې کافرت خا چې کافر تر راجي کې نمانه بدا کوي ويقولوننا او دا کافر صرف په پرشتو توي حجرم محجورا پناه واړو په پنا وختي دو د تاسو نه پناه واړو په پناه وختي دو د تاسو نه بهګه دته bosh معنی کې سمنا یعنی پيګه کنه عوزن معاذن عوزن معاذن منكم پناه واړو په پنا وختي دو د تاسو او علماو دا لکلی دي کدا یقولون کہ ذمیر پرشتو تراجی شی معنی بداشی پېږي وايي یقولون پرشتي بدی کافرو تو وې معاملہ بلا غشت وکنه شو هیجرن پېږي کنه حراما محرمنا محجورا حراما محرمنا علیکم دخول الجنه حرام دی حرام کله شې مې پتاه سوبانې دخول جنت دا په تاسو حرام دي وقدمنا خدای پاک روح جلال فرمای وقدمنا او موږ بړواندي وایو کو هغه قدوم چې ده خدای د شان ته لایق دي دارای د دا خلفو ده دا. دارای دا دا. قدوم به موږ اورلاندې bale بو کو هغه قدوم چې ده خدای د شان ته لایق دي دارای د دا خلفو فا وقدمنا موږ بقشتو کو دارای د دا خلفو مجاز پیل پیل وقدمنا او منگ با قستو کو الام آمیلون اغا جدوی کم عمل کرده من عمل ان اغا نیک عمل لکرسول رحمی چاہتے روڑے ور کرده مظلوم سرینداد کرده تک دا نفجان ناکو مگ بیا او کرده حبا ام منصورا او خبارو منصورا شندلشی بی پجاوکے منصور صمانا او پیگی او شندلشبی یو نظم دی بلنصر دیکن نقشه دی غبارو شندلشبی پا جوکی یعنی اس پیده پا پی مرتبنی شو الیمان و سر دی شرطی نشتا اللہ پا کوئی اصحاب الجننتی صاحبان د جننت یوم ایزن فتاق بخوا خیرن دا بہتر دی پیگی کنا او د دې چې کوم دین وګه کسلی دی به بهتر دی خیر مستقرا بهتر بې د جهاد ته زیاده قرارګانا نو زه قرارګار جنت دی او احسنو باقيدا او دې خير خستبوي د جهاد ته زیاده د می د غرمي مکيل مرزاد د می د غرمي او دا غايت مبارک دي چرته دین د ناس معلوم شو چاله <شالنا> به یساب د ټول خلکو سره په قدر د نیمه النهار من ایام دنیا کئ تر دې چې جنتیان به د آرام ده پر جنت لرشي او دو زخیان به دوزخ ته ور حواله شي نیمه ورسکه خه مکه نه مکه ستوي زیا ده کئ ته وی دغه رمید آرام زیته وی وي. و یوم تشقق السماو پیګرازه داسو دا دې زه ښا چې سړي بشي اسمان بل غمام انل دا به په مرده انده سړي بشي اسمان د اوریا جنه دا امام نرم اوریاز دا دا نرم اوریاز په د سایبان په شکل کې راځي اے اسمان چ دې کنه دا بس دا فور کو زو سپته بخبې دا اس بې کنه فصلی به شي اسمان د اولیا زنه او د قرمه د اسمان نه به اولیا زرا کوشي د صاحبان په شکل کې پدې کې به پرشتي وي پدې کې به خاصه تجلی ده خدای وی دا علامه ده د دې چې حساب شروع کیږي پچې دا علامه ده د چوسې حسابو مده ده ساله او یی ټکبه سم ناشنا علامدر د اسمان نه شوروي د اشمانه کیږي دا کی د اوریزدا اگر چې باندې علماء یو بل تکم لیکلې دې چيره يومته شک خو سما او چې شيري بشي ار اسمان بل غماني به بی سبب الغمان اه پسوب د اوریزدا ویزه کوم فکر کوخه داس تفسیر بالکل جدا شو اقعدادي جدو ومسمان د پاسه وريز ده پيگي دوه مسمان د پاسه وريز ده دا. داغي دومره کټواليدي چي لکو ومسمان چ کم کټواليدي او داغي دومره شکل دی چې دوه مسمان د ولي ته قش مسمان د پاسه ده دا بپا روز دا قیامت پاندی پا دیوم اسمان دا پرو جی نو دی وزان سر رو گردی پا شپا گم شپا گم پا دا سرازا, سرازا. پی جی او اسمان با ختم شي ملائک پا ٹول لاکو شی او په بندگان بای حاتو کې د پولس پا شکا پای کٹول با بس گیر کی گیر چا پیر بس گیر آواشا دا دویم تب دی جی. اپی پا نو اللہ پا کوئی ونزل الملائكه انازل بشي اسم... نازل بكريشي فرشت ادع اسمان نازل تنزيلا بنازل دو الملك اختيار چدی يوم اذن فتذكر وذ بيجي نلحق... بيجي الملك يوم اذن الحق اختيار فتذكر كم اختيار الحق حق تي دا دا الملق صفت تي غري نو قائن للرحمن دا بمحروق دا اختیار او سلطنت ودا يوخ دا چلی اختیار با چانی اصل کے عبارت تاسده ویا الملق الحق يوم ازن قائن للرحمن دا يوم ازن دا دا مختدان او دا الحق د مبتدا سدي صفت دا ټول مبتدا دی رزیاتا. او الله الرحمن په اعتبار د متعلق سره خبر دی تر چی تاسو باندې قربان او کان یومن او بیا دا ورځ د قیامت په کافرانو باندې عسیره پدې باندې وسختای دی رځاتا او په خلاف ته مؤمن حدیث خلاق لید چې مؤمن باندې په با دوه مر آسان ای په یی کنا لکا دو پیگی دومره مشاکت پا بی لکا دور کاتا موش دا سیدی جی دا سا کارو رکی چه اوک با ابن ابی معید دا یو سڑی دی کې کسون کی راغی دی پتقی دی باری کو اوک با ابن ابی معید دا دی سخت چکم دی مخالب سلیو ودد کدا کا وو شه بیا هله مکو کې بازی اخلاق کو هغه دا چې دې به سفر نراغي شیخ سالم به به دعوت کو یو خوبترین دعوت به کو هغه کې مخززین د موکه معززین به راغتل د معمول مطابق یوځه ته تلو تجارت ته ډېر ګټه پکې وکړه او صحیح چلې منا واپس شو نو دعوت یو نو نبی صلی الله علیه دعوت ورکړه چتوم د ریټریشن حضرت مبارک لاره اول ته ځکه نهسته چاغه ته کل دعا میکه خود په یوه ډوره حضرت مبارک وی چره زدان خرمه دا بالی خرمه چې د الله په وحدانیت کولو کې زما په پیغمبره نو بس دا کلمو ویل چې لا الا الله محمد رسول الله نو ویل چې چا اوکبه ابنی ابي معيط وی وی لجی او په دې کې د یو غهرا دوست او ډېر جوړ پیږي اندرونی دوست دی شاغوی ابن خلبتي هغه وی ابن خلفت مردار چدي هغه چدي خبر شو ورته به خاوی تساب شوي وېساب شوي ته دې د دین اورېدلې زموږ د دوستي ختمه ده د ختمه شوې دا ولې ته دې دین اورېدلې هغه ورته یالکاں یو شری موززز د قریشو قریشو دی کنه نو وی خل دی راغلی زما کوړه ابا که چکم دی ډوډۍ نه خوله دا زما ته پرې د ډيري را شای خبره وا چر دایو دونل وی زما د کوړه دا چې بیډوډۍ واپس شي وی ما د دې وجه نه دا کلی مو ویل پېږه هغه بمسو و عزت سره تړاو پېدما مګر دا شکار بکه که یو کارو کې وې شلشي او د پلار رواني تبوت وی اجتماع له سره کړی دی چې واپس والا یو او بل وی د مخ مخ باندې ولار ورتوکي کار ظالموک ما دیده کې نږدې په کې بالکه دوزیته بالله و ما یوزا احد ما ته د خدای په دین کې هغه ضرر رسیدلی دی رسول الله وی چې چاته به ونرشي ها په کې چاته به دا ضرر او نلی حاضر و جن آغا چه دی آغا لاری وی واپشوی و دد پدی مخورلی او پدق دیکی ولی یو داغ دوڑ که او داغ مولا پدی جو که سنسیمو خو علال خورتوم ندا چه دی که ندر پدق دیکی داغ زو او دوار بیمون داغ شو پا جنگی بادر که دوار ندا دو قبای بنی ابی معیتو چه داغ داغو که که نداغی متعلق داغ تکیر آغا دی قرآنی زیم ک لیکن یاد بلالیک ولما ودا لیلی پیږه ولما ودا لیکلی دی چدا چې کار دی چدا یو وا یواز په او پای بیا به مې ته او په یو نه خلپ ورندا ارض وکسان چاګه په ماسیه تر جی راجمکی گنو د حکم دا لپس دی دا بیان درې وړي لفظ کې عموم دی د دې وجه لم ات تخص پولانن کنا او لم دې دې دې کې هغه د ابي ابن خلف نوم شته کپلان د فلان پروګینای له پدې دا, بن خالف نمشتا؟ پولان دے پولان دے دا عموم دې د دې بچنې اعتبار او عموم د لفظ لردي خصوص ته سبب لې اعتبار شتا مقشیر خدا مونږ سر دې دې په اړه ويو چې زمونږ قرانې زمي سمجت اس قریوما اگر روز دی یادو لایق ده یا عبد زوارمو چې چکهونه بلګی ظالم انا یده هغه چا ظالم شوته او قوی ابن ابي معيط په دې مقام کې انا یده فقبل الله سنو او یقول ویبا لایت ان تتحزتو ای کمبختہ زمانہ بیگ یان لایتنی افسوس د مالرا ات تخزتم الرسول چو مانی ولی ویسر دا پیغمبر دا خداینا لار دا ہدایت یا ویلتا اے کم بختیزما اے ابسوزا زما لیتنی چکاس کے ما لم اتخذ قلان خلیدا نمی وینی ولی پلانکی پا دوستا سرا چا دے دا کیو بی جبنی خلب تی اگمی پا دوستا ننی ویلی او یا ارچکم دی دوستا گنا وقت ادول لنی تاکک سر جدو گمراک لما پشوی آنی ذکر اے دا ذکرنا در رسول او دا قران بعد از جاءنی فاستاغنی جما ترانگی از په اسلام کې داخل شوما او کان شیطانو للانسان خذولا او دې شیطان د انسان پر خذول دی خذول سمنا په کې په خجلان ویل کې چې ترک نصرت تا خذولا پر خودن کې د امداد د د دي په وخت مصیبت ته د کې ولي غذیتمنی وچ انی بریئ اومنکم وی وی کوي نوی دقدہ او راز چې او دا ټکی با خدای پاک پدا وي وکال الرسول ووې پیغمبر هم ووې پیغمبر علی السلام پروز قیامت چې یا ربي اے پرورده ګانه زما ان قوم تخزو تاکي سره زمان قوم نیولیو دا قران یې جې محجوره سمانه متروکن عن الاعتقاد والعمل دوار پکې لګیندې وی د ماذور مانا متروک د اعتقاد نه او د عمل نه نو مرګيديا دا لکه وړه مولي کړې دي په دې ده کې 14 سرنګ لکه دې دي د اګه چا سره چې اعتقاد پنه ساتي دا رنگ لکه دې دي د اګه چا سره اوم جګه تلاوت نه کوي پګي ګوري نه عمل نه کوي په دې د شپو دروازه په او دې تلاوت نه نو دې په پرځ د قیامت باندې بد دی دا قراري رژیم بناشي چې یا الله زموږ د دی چې د زبیل او ما به زموږ تلاوت نکاو زموږ د په مابین کې فیصله وکا دا د مسلمان ترنده خبره ده اصل چې واځه پیر تر ده وای کی دا حدیث کراږي زموږ د په مابین کې فیصله وکا دانش ابن مالک روایت وای او دا حدیث په بزار نقل کړي جیب غونګار پاسه چدي هغه تلاوت چنه کینو قران جيم بد ده په سرباني شکایت ورکی دی ایا واته کاپسر سن ندي د د دا صادق دې چا هدا القران ماذورا وكذالکم د قران غزا رسول الله تصلي الله کذا قریش مکی معظمي ما دشمنان ګرځولې دي لو جعلنا لكل نبيين فايجي مګه ګرځولې ده ارپي انبر ده پر عدو من المجرمين دشمن چکم دی نوسته او د مجرمانونه وقفہ بربک هادیون ونسیرا او کافی دی پرول دیګارستا ہدایت کوم کیتا تا او ونسیرا ایند تا تون کی دتا سره په دشمنانو او قال لذین کفروا دابل اعتراض وی دی ویانه کسان چ کاچید دی لب لانه جن علیه ویلنه ناظری په دبانې قران عظیم جمله واحده پېو لکه توراته ان جی له صبر په یو کرته راغلی دی عدالت له ګل راغي ارادین وفیه مافیه دا معنا د چدا دې خلکو نه کوئی چې کذالک یا سمانا ان زن نہ هو کذالک موږ دنا ذکر دی نجمن نجمن لګ لګ ملي میو کنه چې په خودین رحمت الله تعالی خبر کړو یا یا لګ لګ لنهثبت به چمنګ قوی کو ثابت قدم کو پدبان قعادک فعادک څنګه ګل ولی چې جبرئیل بار بار راځي نو د نبی له سلام ته تزلی نه کیږي کی؟ او ورتل نو ترتیلا او د منګا پیګه ورتل نو ترتیلا آتینا بهی شی ان بعد شی ان موږ راتک کړی د قدمه نه لګ لگ لګ ترتیق دا معنا چې ومزم مزمل استل دې ومزم مزپاران اولا یعتونک بمثلن او دی را تک نکیتاتا بمثلن سا پیو اعتراض ترا چا غا پا غرابت کے پشاند زرب المثل دادا مسل دا اعتراض ہو چا پا غرابت کے پشاند زرب المثل بھی الا جئناک بالحق مگر منگرا تک کوتاتا پیگی کنا پا حق سرا یعنی پا جواب دا فیسرا او احسنه تفسيره او واحسنو بیانان او په کله بیان تر مونږه را تکو او د هر اعتراض نه جواب کو او الذين همو الذين دا اهل مکه او کافر هغه کساندي کا پېګې يحشرونا چې بی بچکم دیرا جمع کړي شي پېګې کنا او جهنم تا على وجوههم مخونخپل وان جهنم تا یعنی څو دې بچی کمته راځ کې شپدي مخونو جهنم ته راکاج اولایک شرم مکانم واغلو سبیلہ دا ښه ځان بدتر مکان د جهاد ته مکان نه چې جهنم دي او ودلو او ډیر گمرا دي د جهنم لار نه چاکو کوفر دی او خیر دا په خوانه مسله ده بل کده اتي نامو صلی کتاب او جنا معه امګګرد ولي د د سره رډمبه د ورکول د کتاب نه کوي او کنه اشانه جدا ده وحين دا ائتاء کتاب کی دا چې ته ونوي وجعلنا ماءه قبل ائتاء الكتاب اخا هر رد ده چې حرم له سلامو وزیر مددگار دیګه کې مددګار سره پداومت کې وکړو او موینو په مامداري شالک کې نو پکل نزحبا مګه دې دوه توې چې تاسو لانسې بلا قوم الذين كذبوا بآياتنا چه تکذیب زمانه د آیاتونه کړی دی مراد د آیاتنا آیات توحیدی پېږی او مراد د آیات د آیت تورات ندی وای تورات خو تر اوسه پر نازل ندی اپک نکشری انه پدمرناهم تدمیرا پېږی نو دوی لاړل پېږی کړي پدمرنا د اسری نامرتبه په محسوب او په زهابا پېږی او نو <تصفح> الی نه پاک از ذبحهما پس زحبا اليهم نه پاک از ذبحهما قدمرناهم تدبيرا مګ دې هلاك سره بحر القرون کې ملاوکړه بل وذكر قوم نوح قم د نوح علی السلام یاد کا لما كذب الرسل ارکل تشدي تجيب د پیغمبرانو کو دې خدایو پیغمبر کړې دي لیکن تجيب الرسل رسول تجيب وليت قومه سوی له موافقتی کنده وی اخرقناهم دی مونږه غرق له طوفان شرا او وجعناهم او مونږه اوږردولا وجعناهم کجعلنا واکه عتهم د خلکو چې دی نبی شتلا دی آیا نه حداه ېبرت د پاره نل د ظالمانو د چا قوم دنوح علیہ السلام دیوکا غیر دی آزاباً عدیمہ او آدھا واسکوریات کا عادیان قوم دنوح علیہ السلام سمود قوم دنوح علیہ السلام واصحاب الرسی او صاحبان د علیہ السلام چا بلو دنیتا خبروکلا و بئرم معطولتن مکتر چو او قروناً او قومنا او امتنا بین ذالک کسیرا پاما بین دنوح علیہ السلام کی او د قوم د خضر علی سلام الله و صالح علی سلام که لري اجاظ او وكلن ضربنا لكلمثال او مونګه بیان کړیو د تچکم دی عجبا عجبا مزامین همثال مرسه عجبا عجبا مزامین د پاره د اتمام او د ژتو بیانو کړو کنه او وکړي او وكلن تبرنا تدبيرا او مونګه ټول حالات کړیو په حالات کول سر او صد ګناو نو او ولقد اتو او دا لمکه چدي زير ازي والا قد اتو دي زير ازي علي القريه التي اقري باندې جسدون دي چون دلوت له سلام دي هم ان پرت چا هغه باندې باران کي شوي دي متر سو باران د پهر خداوندي اته کي شوي دي نو تا ابي پدي شام ته چيزي نو دا پدي لار کي اج راضي کنه راضي مينې ما بل ا فلم يكونو يرونها اي يدوي ني ني چې عبرت ويوالي بلک بل كانوا بلک دي دي لا يرجونن الشورا لګي او ته بي امید نه ساتي د باس پادل موت او عزا او بل پتا پر روغي کوي ويزا را او کا لا لمکتو ان يتاخذون کا دي ني شيطان مگر پټو خو پمسخرو سره ادا سي احاظ اللذی اید دا صواحب دا صواحب باعث اللہ رسولہ خدای پیغمبر را لے کردے پہ گے او دا ایراد دے پہ گے مارے پاپ اسمی اشاری و موصول سرا برائی تخکیر دا ان کا دا ان محاپپن المساقل دے تاکیس را قریب دے دے انہو شاندہ دے قریب دے له یذلنا چې موږ دې خطا کې او گمراه کی ان آل حتنا ان عبادت ته آل د عبادت تخپل خدایانو لو ل صبر ناره ه که چې تمنګ پیګټینګ نشو په دې باندې موږ صبر نشو په دې باندې او په دې خپل په دې عبادت مستقِل نشو دې وت موږ وړی الله په کوم چې سو په علمون ارق زرد شدی با معلومه کی حين يرون العذاب او با پی جنی پا کم وقت چا عذابوی نی چا من ادول سبیلا پہیگے شا سوک چا کم دے خطا دے لدے جہا تلال چا اید بیدی کمومنان دی چا اید بیدیو کمومنان دی ارائیت اللذی پہیگے ارائیتا پہیگے خبر راکا مات من د اغچا اتخذا الہ خو چا دنی ولی دی مابوت پل حواہو یعنی سمانه دا چدی کنه اصل کدا حوا هو نام پولیس ولدی او ویلا هو ما پولیس انید اصل کدا ثرجی ار ایت منید ته خذا الہو تمات خبر را کا دغه چا چ دنی ولدی خپل خوایش او معبود پل یعنی سمانه لکه سرنی چې مابو اے عام بیت خپل مابود سوینا اکي نو دت تم جېر سوې سوي نو راګل ولامل نه پوهې د خپل نه پر غلام دي اپ انت تکونا علیه وکیزا ای تپد باندي وایګي نگراني او تبه د اتباع حوانا او ساتي او بچپکی نه کو نام تخسب او کته ګمان کای ان اکثرهم جزيات تدی یسمعون او ري چې کوم دي پاوړي دوه د قبلولو او يا عاقلون او يا سمج ترا ولي ته چوت سوي د پانه د قبلولو ن ان حملاکن انان ویني دي مګر پشان نه چار پيان دي بل هم ادل السبيل د دې وجې ماته په نه هم بار کې ویلې چې نو ولي زیات گمرا دي نو د دې خبرې مې کړې الله پاک رب جل جلال علم ترا اله رب کا دا پینځه دلایل د دین ارستو بګې د احساسات او بیانګي په دې خبره چې الله په اولوهیت کې منفرد دی چې الله په اولوهیت کې ځان د منفرد دی انم تر این عربی ایتونو ګری خپل پروردی ګارتا په دا دلی جا ولده په انترا د اولوهیت تنه پوری الاله ربکا الالفه لربکا په خپل پروردی ګارتا مراد ربنا دې کې پیل چې کای په مدذ ویل چې سره کې خورکړې دې سوری دا کم سوری دا د وخت درنایید سبان دې تر طلوع شمس پوری چې دې به ترين وخت دې ډاکتاران وې چې په دې ټیم کې د ار بيمار د بيماري تدي په او کته کې به کنه نه اثر کې زو پکی بیا اثر د بيماري وی بيماري ني او داګه دا دا دین د سماج دې کنه چې کله زاس پینوالی لګول کېدو سپینوالی په او ل نور را خطل نه دی دا جنتی دې دې دې جنتیون د قصې دې مدذل ل دا ماناده چې خفور کړی دې سوری دګه دې ګوري اتل را وللو شا او کچرته الله پاک اراده کړوا لجالهو ساکنا نو دے بے گردولیوی ساکن و لان جن پرا خطیدو دنور بن زائلہ کے لئے دامانا جی سم جعنل شمسا اب یامنگا گردولی دنور علیہ دلیلہ پدی علام زاہرہ پلولا شمسو ما غریفل ذویلو نوی نوی نوی چاپا سوری پی جندری نوی پی جندری او سم قبردنا ہو او بیا الله په کوی چې موږ دا سورې قبض کو الهینا موږ ځانته قبضن یسیرا تاسو نه ولګلګه ولې چې څون انور ور را پورته کیږي عمره سورې پورته کیږي هغه څه دکنه رازې یذوین دلیل باور را معلومه شو چې دی پولو کوم پرې من نه کار وړ شو کوریشي ها نه چې مخکته یې شو نه دا نه بل دلیل باور را هو الذی ذاللا غبی نذیرو بمسلا داته جعلنا لكم الليله ثياب دولي دستاس و پیدی د پرشبا لباسن اگه. او د پردیسز یعنی د دستاس پټی لکه سنګي چلباس لې پټی او ونوما الله اگر د ولي د شپا نا خوب صبحتن راحت بدنونو صبح متن راحت بدنونو او جعل النهارن شورا او اگر د ولي الله پاک وزو پیگی کنا مشورا سو زے د زندګانه او پیګي زے د خوري دورا خوري دو پیګي کنا ځنه زے د زندګانه بل دریم دنیورا هو الذی دل لا غین زیرو بمثل ذاته ارسل یاها چرالی کی بدونا بشرا زیر ورقوم کی بینای د رحمت ربه د رحمت تخزانه چ باران دی وانزلنا من السما ایم ما او موږ نازله وځه اسمان له او پاکي پاکوون کې روح چا تویه وي وي کې هدايه کرا غري دي چې پاکي پخپلا او پاکوون کې بل شاله و نا د سره پار لنحيه بهي د دې لپاره چې موږ جمدی کو په دیو بو باندي بل دتن تو میتان دا میت چون کې دا ناس او لفظ دي چې مذکر او مونث پکې برابر دي باجوی کنه اچنیه تلی او پیږه نویت اوس او همت ذکردا او ود دعاء ول حاضر المیت می چاو دی ولي